Молодиця була рада, але на її очах знову зблиснули сльози, бо згадка про хорива гострим болем пронизувала серце. А помітивши на обличчі дівера важку зажуру, припала йому до грудей і заридала, мов дитина. «Ну чого ти, діванько?» Кий погладив її по косах, намагаючись утішити. «Вірю, я живий твій хорив, живий!» Не знаю, і тобі не легше, і у тебе крається душа за цвітанкою, а тут ще я із своїми слізьми. Сльози жіноче діло. Поплачеш і легше стане. Але ти не плач. От чує моє серце, що хорив живий і скоро повернеться. Як би, то, Та й хлопців послав я на виручку. Допоможуть. Поволі жінка заспокоїлася, витерла сльози і почала розводити вогонь, щоб зготувати обід. Та брати того обіду не ждали, подалися на щекову гору, де родовичі та вої молодшої дружини вже заготовили ліс для будівництва щекового обістя. Не підозрюючи, які трагічні події завершилися на росі, Хорио проїхав трохи понад Дніпром, а потім круто повернув ліворуч і помчав прямо до Кам'яного острова. Хотів якнайшвидше привезти Києві цвітанку, щоб порадувати брата. Селищ на дорозі не траплялося, і вони, голодні й стомлені, першу ніч переночували в степу на березі невеличкого струмка. А зі сходом сонця знову рушили в путь. Недалеко мало бути поселення Росавичів, і Хорив сподівався там підкріпитися і перемінити стомлених коней. Але коли спустилися з гори в долину, де над річкою розкинувся велике село, то з подивом і страхом побачили, що у ньому немає жодної людини, повіті теж порожні. Ні коня, ні корови, Ні вівці, ні селезня, Ні півня. Лише коти та кілька бездомних собак Никали від хижі до хижі У пошуках їжі. «Де ж люди?» Спитала злякана цвітанка. Утекли. Не захотіли покоритися гуннам. З роздумом, ніби сам до себе Промовив хорив. Усі пішли на північ в ліси. Отже, нам немає потреби пробиратися до Кам'яного острова, бо і там, напевне, нікого не застанемо. А куди ж? Де шукати кия? Цвітанка була знесилена голодом і тим, що їй довелося пережити за останні дні. До того ж їй страшенно вразила звістка про смерть батьків. Вона чорніла на лиці, очі погасли, голос за хрип і звучав глухо, мов би говорила не молода дівчина, літня жінка. Хорю бачив, що їй потрібен спочинок. Без їжі і без спочинку вона недовго протримається в сідлі. Спочатку заглянемо в хатини. Не може бути, щоб там не лишилося нічого їсти А потім рушимо на північ у ліси. Поїдемо до мого стрія Межамира. Він добрий старий. Дасть нам притулок, та може й про кия що-небудь дізнаємося. Цвітанка на знак згоди слабко хитнула головою. Вони обійшли кілька хиж і недаремно. В одній знайшли добрий окраї з черстого хліба, у другій – шмат солонини у дерев'яній ковганці, а у третій – півмірки пшона. Ого, тепер заживемо! Вигукнув хорил, намагаючись підбадьорити своїх стомлених супутників Трохи спочинимо тут Розведемо в кабиці вогонь, зваримо куліш, а вже потім знову в дорогу Він був миткий і все вмів Нарубав сухих дровиць, викресав вогню Приладнав над ним бронзовий казанок, який всюди возив з собою, притороченим до сідла Налив у нього води, насипав пшона і за якийсь час над багаттям весело забулькав засмажений салом куліш.